Harmadik fejezet. A Fekete volt. Déltájban bementem a kapitányhoz néhány orvossággal és frissítővel. Még mindig úgy feküdt, hogy elhagytuk. Kisé magához tért ugyan, de igen gyönge volt és izgatott. Jim, mondotta, te vagy itten az egyetlen valamire való ember. Tudod, hogy mindig jó voltam hozzád. Nem múlt el hónap, hogy meg ne volna az ezüst hatosodat. És látod, pajtás? Nagyon el vagyok csigázva. És Jim, ugye, hozol nekem egy rumot ugye? Megteszed, pajtikám. A doktor azt mondta, kezdtem, de a kapitány közbe vágott. Elkezdte Sydney és átkozni a doktort gyönge hangon, de szívvel, lélekkel. A doktorok mind semmire kellők, mondotta. És ez a doktor itt, tehát ez, hát mit ért ez a tengerjáró emberhez? Voltam én olyan helyen, ahol melegebb volt a pokolnál, és a pajtársaim úgy hullottak körülöttem a sárgaláztól, mint a legyek. És a jó anyaföld úgy ringott a földrengéstől, mint a tenger. Mit tud a doktor az ilyen országokról? és bennem a rum tartotta a lelket. Mondom neked, a rum volt nekem az ételem és italom, a barátom és a feleségem, és ha nem jutok rumhoz, olyan vagyok, mint egy nyomorult, öreg hajóroncs egy szélcsöndes parton. Azzal megeresztett még egy pár káromkodást, majd így folytatta bűnbánó hangon. Nézd, Jim, hogy reszketnek az ujjaim? Nem tudom őket nyugodtan tartani, nem én a világért sem. Egy csöp ital nem szaladt le a torkomon egész áldott nap. Az a doktor bolond, mondom neked, ha nem jutok egy korty rumoz, Jim, akkor rémeket fogok látni. Már is láttam egy néhányat. Láttam az öreg flintet, ott mögötted a sarokban olyan világosan láttam, mint a nyomtatott betűt. És ha rám jönnek a rémek, akkor nem bánom, de fenekestül fölforgatom az egész házat. A doktorotok maga mondotta, hogy egy pohár meg nem árt. Adok neked egy aranyginit egy pohárkáért, Jim! Az izgatottsága egyre növekedett, és én aggódtam az édesapámért, aki nagyon rosszul érezte magát ezen a napon, és szüksége volt a nyugalomra. Különben, hogy a kapitány fölemlegette a doktor szavát, nyugodtan elhoztam neki az italt, és inkább azt sértett, hogy meg akart vesztegetni. Nem kell nekem a maga pénze, mondtam. Inkább adja meg, amivel tartozik az édesapámnak. Kap egy pohárral, de avval elég. Mikor oda nyújtottam neki az italt, mohón utána nyúlt és kiitta. Mondotta. Ez biztos valami jobb fajta. És most pajtás? Mit mondott a doktor? Mennyi ideig kell nyomnom ezt az öreg vackot? Egy hétig legalább, mondtam. Menny dörgős minküt! Kiáltotta egy hétig, ez az lehetetlen. Az alatt rám küldik a fekete foltot. Azok a bitangok talán már ebben a pillanatban kiszimatolták a hollétemet. Olyan gazvickók, akik nem tudják megőrizni a magukét, és szeretnék elkaparintani a másét. Hát ez tengerészhez illő eljárás, szeretném tudni. De én takarékos ember vagyok. Soha sem tékozoltam el a pénzemet, hogy elvesztettem volna. Majd túljárok én az eszükön, nem félek tőlük. Van nekem még egy tartalék tartalékvitorlám, kifogok én megint rajtuk. Miközben így beszélt, nagy kinnal fölemelkedett az ágyban, görcsösen a vállamba kapaszkodva, hogy majdnem fölsikoltottam, A lábait úgy húzta, mintha két súly lett volna. A szavait elevenen és bátran fűzte össze, melyek szomorú ellentétben állottak a gyönge hanggal, amelyel kiejtette őket. Mikor ülőhelyzetbe jutott az ágy szélén, egy kis pihenőt tartott. Ez a doktor elvánt velem, mormogta. Zúga fülem, fektes vissza! Mielőtt még segíthettem volna neki, hátra esett, megint előbbi helyére, és egy kis ideig nyugodtan feküdt. Ah, Jim, mondotta végre. Láttad azt a tengerjáró embert ma? A fekete kutyát? Kérdeztem. Ah, a fekete kutya mondotta. Az egy komis ember, de még rosszabbak azok, akik ide küldték. Hát. Ha nem tudok innét elszabadulni sehogyan, és azok a kezembe gyomják a fekete foltot, akkor érzd meg, az öreg matrózládám az, amire fáj a fogok. Akkor lóra ülsz. Tudsz lavagolni, ugye? Nos, hát akkor lóra kapsz és elvágtatsz. Hát igen, nem bánom, ahhoz a nyomorul doktorhoz, és elmondod neki, hogy csődítse össze minden épkézláb emberét. Csendőre itt meg a féléket, és... Itt, a Bembo admirális fedélzetén Lefülelheti az öreg Flint egész legénységét Minden matrózt és hajósinast, ami csak megmarad belőle Én voltam az első kormányos Bizony én Az öreg Flint első kormányosa És egyedül én tudom a világon, hogy hol van az a hely Ő maga adta a kezembe szavannában mikor a halálám volt, mint én mostan látod. De aztán el ne fecsegd, míg a kezembe nem nyomják a fekete foltot, vagy amíg megint a szemed elé nem kerül az a fekete kutya, vagy a féllábú tengerjáró ember Jim, ő valamennyi közül a legveszélyesebb. De hát mi az a fekete folt, kapitány? kérdeztem. Az intőjel az, pajtás. Majd szólok neked, ha megkapom, de aztán tartsd ám nyitva a szemedet, Jim, és megosztozkodom veled testvériesen, becsület szavamra mondom. Egy darabig még tovább suttogott, de hangja egyre gyengült. Kevéssel azután beadtam neki az orvosságot, melyet úgy fogadott, mint egy kisgyermek azzal a megjegyzéssel, ha valaha tengerész ember rászorult erre a maszlagra, akkor az én vagyok. Aztán mély, szerű álomba merült, és én magára hagytam. Hogy mit tettem volna, ha minden rendben ment volna, azt nem tudom. Talán elmondtam volna az egész történetet a doktornak, mert halálos aggodalomban voltam, hogy a kapitány megtalálja bánni a vallomását, és akkor végem van, de a sors úgy fordult, hogy szegény apám váratlanul elhúnyt aznap este, és azzal minden más dolog félrekerült. A ránk szakadt nagy szomorúság, a szomszédok látogatásai, a temetési intézkedések, amellett az egész kocsma ellátása annyi munkát adott nekem, hogy alig értem rátörődni a kapitányjal. Nem úgy meglettem volna ijedve tőle. Annyi bizonyos, hogy másnap reggel a maga lábán le a lépcsőn, és elköltötte ebédjét, mint rendesen, bár keveset evett, de félek annál többet ivott a rumból, mert maga szolgálta ki magát a söntésben dörmögve, és senki sem mert eléje kerülni. A temetés előtti estén is be volt rúgva, mint mindig és valóságos botrány volt hallani, amint a gyászházban elénekelte azt a csúnya öreg tengerésznótát. De amilyen gyönge volt, olyan halálos rettegésben voltunk miatta. A doktornak valami ügyben hirtelen el kellett távozni a jó néhány mérföldre, nem is láttuk apám halála után. Azt mondtam, hogy a kapitány nagyon elgyengült, és valóban napról napra inkább hanyatlani látszott. Föl és lebotorkált a lépcsőn, eltámolygott a vendégszobából a söntésbe és vissza, néha az ajtón is kidugta az orrát egy kis tengerszagra, a falba kapaszkodva járás közben és nehezen lihegve, mint a kimeredek hegyre mászik. Hozzám sem volt semmi különös mondani valója, és én azt hittem, hogy egészen elfelejtette a vallomását. Csak a viselkedése volt sokkal vadabb, és testi gyöngesége ellenére sokkal erőszakosabb, mint valaha. Szörnyű volt látni, mikor elfogta a mámor. Kihúzta a kardját, és maga elé fektette az asztalra. Mind a mellett keveset törődött az emberekkel, mintha teljesen elfoglalták volna a gondolatai és képzelgései. Így múltak az események. Egyszer Éppen a temetés után egy nappal, egy keserves, ködös fagyos délután, három óratájban, egy pillanatra kinéztem az ajtóm, mikor észrevettem, hogy valaki lassan cammog felénk az úton. Nyilván vak volt, mert egy bottal tapogatta az utat maga előtt, és egy nagy zöld ellenző akarta el a szemét és orrát. Görnyetten haladt, mintha kor vagy gyöngeség sújtotta volna, és egy bő, kopott, rojtos matrózköpenyt viselt csukjával a hátán, amely valósággal púpossá tette. Soha sem láttam életemben ijesztőbb külsejű alakot. Megállt néhány lépésnyire a kocsma előtt, és valami furcsa éneklő hanghordozással belekiáltotta a levegőbe maga elé. Egy szegény szerencsétlen világtalan, aki hazája Anglia és György királyi csővédelmében az úráldása rajtuk vesztette el drága szeme világát, azt kéri, ha van a közelben valami jámbor lélek, megmondaná neki, merre a környéknek melyik részén járhat mostan? A Benbow admirális előtte a Black Hill öböl tájékán van mostan jó ember. Válaszoltam neki. Hallok egy hangot, mondotta, egy fiatalos hangot. Nyújtsa ide a kezét, kedves ifjú barátom, és vezessen be a kocsmába. Kinyújtottam a kezemet, és a szörnyű nyájas hangú, világtalan ember abban a pillanatban vasmarokkal ragadott meg. Annyira megkökkentem, hogy először ki akartam szabadítani magam a karmai közül, de a vak egyetlen kézmozdulattal magához rántott. Hát, fiam, most vezess a kapitány elé! Uram, szavamra mondom, nem merem! Ha! Oh, válaszolt gúnyosan, csak ez a baj, rögtön vezess be, vagy kitöröm a karodat. És amint ezt mondta, olyan csavarta kezemen, hogy fölkiáltottam: Uram, nem magamat féltem, hanem magát! A kapitány egészen megváltozott, Kivont kardal szokott ülni az asztalnál. Mars hát, előre! szakított félbe és én sohasem hallottam kegyetlenebb, hidegebb és csúnyább hangot, mint ez a vakemberé. Ettől jobban megijedtem, mint a fájdalmas szorítástól, és rögtön szót fogadva neki, egyenesen bevezettem az ajtón a vendégszoba felé, ahol a mi öreg beteg kalózunk üldögelt romtól. A vakember szorosan mellettem maradt, a vasmarkában tartva a kezemet, és olyan erővel nehezkedett rám, hogy majd összeroskattam alatta. Vezes egyenesen feléje, és mikor a közelébe érünk, akkor kiást el magadat. – Itt egy jó barát, Bill! Ha nem teszed, akkor én… Azzal olyat szorított a kezemen, hogy azt hittem, abban a pillanatban elájulok. Egy szóval annyira meg voltam rémülve a vakkoldustól, hogy elfelejtettem a kapitánytól való félelmemet, és alig nyitottam ki a vendégszoba ajtaját, tüstént elkiáltottam remegő hangon azokat a szavakat, melyeket rám parancsolt. A boldogtalan kapitány fölvetette a szemét, és a rum nyomban kipárolgott a fejéből, olyan józan képpel bámult ránk. Az kifejezésen nem annyira rémületet, mint inkább halálos rosszul létet árult el. Olyan mozdulatot tett, mintha fel akart volna kelni, de nem hiszem, hogy elég erő maradt volna a testében. Nos, Bill, maradj csak ülve, ahol vagy, mondta a koldus. Ha nem látok, meghallom én még az ujjak mozgását is. Az üzlet, üzlet, Nyújtsd ki a bal kezedet! Fiam, te meg fogd meg azt a bal a csuklójánál, és tardj ide az én jobb kezemhez! Mindketten betű szerint engedelmeskedtünk neki, és én csak annyit vettem észre, hogy a jobb markából, melyben a botját szorongatta, valamit átcsúsztatott a kapitány tenyerébe, aki rögtön összecsukta az ujjait. Ezzel készen volnánk, szólt a vakkoldus. És a szavaknál hirtelen elengedte a kezemet, és hihetetlen biztonsággal meg fürgeséggel kisurrant a vendégszobából. Ki az országútra, ahol megint hallhattam a bottya kopogását, amint elenyészett a távolban. Jókora idő telt el, mielőtt akár én akár a kapitány visszanyertük volna a lélek jelenlétünket. De végül is, mégpedig ugyanabban a pillanatban elengedtem a kapitány csuklóját, melyet még mindig a kezemben szorongattam, ő pedig visszahúzta a kezét és figyelmesen a tenyerébe bámult. Tíz órakor! Kiáltotta. Még van hat óránk! Még... Még van időnk! és azzal talpra ugrott. De alig, hogy ezt tette, megtántorodott, Kezével a torkához kapott, egy pillanatig ott állt szédelegve, aztán egy különös hangot hallatva, egész súlyával, arccal előre, elvágódott a padlón. Rögtön odafutottam hozzá, hangos szóval az anyám után kiáltva, de hiába volt minden sietség. A guta, mint a villámcsapás, halálra sújtotta a kapitányt. Különös és érthetetlen dolog, mert kétség kívül sohasem szerettem ezt az embert, bár utoljára kis és sajnálni kezdtem, most, hogy holtan előttem feküdt, könnyekre fakadtam. Ez volt a második haláleset, melyet láttam. És az elsőnek fájdalma még frissen sajgott a szívemben.